Два. 2110 рік. Бункер один. Троїй затамував подих і намагався зберігти спокій, поки лікар надував гумову грушу. Надувна манжета роздувалася навколо його біцепса, аж поки не втиснулася в шкіру. Він не був упевнений, чи сповільнення дихання і стабілізація пульсу вплинули на його артеріальний тиск, але він мав сильне бажання справити враження на чоловіка в білому халаті. Він хотів, щоб його показники повернулися до нормальних. Його рука пульсувала кілька разів, поки голка стрибала, а повітря шипіло. «80 на 50». Манжета видала звук розриву, коли її зняли. Трой потер місце, де шкіра була затиснута. «Все гаразд?» – лікар зробив запис у своєму блокноті. «Це низький показник, але не виходить за межі норми». За його спиною асистент підписав чашку з темно-сірою сечею, перш ніж поставити її в маленький холодильник. Трой помітив серед зразків напівз'їдений бутерброд, навіть не загорнутий. Він подивився на свої голі коліна, що стирчали з-під синього паперового халата. Його ноги були блідими і здавалися меншими, ніж він пам'ятав. Кістлявими. «Я все ще не можу стиснути кулак», – сказав він лікарю, розтискаючи і стискаючи руку. «Це абсолютно нормально». «Сила повернеться! Подивіться на світло, будь ласка!» Трой дивився на яскравий промінь і намагався не моргати. «Як довго ви цим займаєтеся?» – запитав він лікаря. «Ви треті, кого я вивожу. Двох вже вивів!» Він опустив світло і посміхнувся трою. «Я сам вийшов лише кілька тижнів тому. Можу сказати, що сили повернуться!» Трой кивнув. Асистент лікаря подав йому ще одну таблетку і склянку води. Трой завагався. Він дивився на маленьку блакитну капсулу, що лежала в його долоні. «Сьогодні вранці подвійна доза», – сказав лікар. «А потім ви отримаєте по одній таблеці під час сніданку та вечері. Будь ласка, не пропускайте лікування». Троє підвів погляд. «Що буде, якщо я не прийму її?» Лікар похитав головою і нахмурився, але нічого не сказав. Трой поклав таблетку в рот і запив водою. Гіркота ковзнула по його горлу. Один із моїх асистентів принесе вам одяг і рідку їжу, щоб запустити ваш шлунок. Якщо у вас буде запаморочення або озноб, негайно зателефонуйте мені. В іншому випадку побачимося тут через шість місяців. Лікар зробив запис, а потім посміхнувся. Ну, вас прийме хтось інший. Моя зміна закінчиться. Гаразд. троє затримтів. Лікар підвів погляд від свого блакнуто. Вам не холодно? Я підтримую тут трохи підвищену температуру. Трой завагався перш ніж відповісти. Ні, лікарю, мені не холодно. Більше не холодно. Трой увійшов у ліфт у кінці коридору, його ноги все ще були слабкими, і вивчив ряд пронумерованих кнопок. У наказі, який йому дали, були вказівки, як дістатися до його кабінету, але він лише смутно пам'ятав, як туди дістатися. Більша частина його орієнтації зберіглася після десятиліть сну. Він пам'ятав, як вивчав ту саму книгу знову і знову. Тисячі чоловіків, призначених на різні зміни, відвідували екскурсію по об'єкту, перш ніж їх приспали. Як жінок. Орієнтація здавалася вчорашньою. Старі спогади, здавалося, зникали. Двері ліфта закрилися автоматично. Його квартира була на 37-му поверсі. Він це пам'ятав. Його кабінет був на 34-му. Він потягнувся до кнопки, маючи намір попрямувати прямо до свого столу, але замість цього його рука ковзнула до самого верху, і у нього ще було кілька хвилин перш ніж він мав бути десь, і він відчував дивне бажання, якесь тяжіння, піднятися над землею, що тиснуло з усіх боків. Ліфт загудів і прискорився вгору по шахті. Пролунав свист, коли помчала інша кабіна або, можливо, противага. Круглі кнопки блимали, коли пролітали поверхи. Їх було дуже багато, загалом сімдесят. Центри багатьох із них були матовими від багаторічного тартя. Це здавалося неправильним. Здавалося, що ще вчора кнопки були блискучими і новими. Ще вчора все було таким. Ліфт сповільнився. Трой притулився до стіни, щоб утримати рівновагу. Його ноги все ще були непевними. Двері дзенькнули і відчинилися. Трой закліпав очима від яскравого світла в коридорі. Він вийшов з ліфта і пройшов кілька кроків до кімнати, з якої доленали голоси. Його нові черевики були жорсткими на ногах, а сірий комбінезон викликав свербіж. Він намагався уявити, як прокидається ще дев'ять разів, відчуваючи таку ж слабкість і розгубленість. Десять змін по шість місяців кожне. Десять змін, на які він не зголосився добровільно. Він замислився, чи з часом це стане легше, чи тільки гірше. Коли він увійшов, гаммер у їдальні стих. Кілька голів повернулося в його бік. Він одразу побачив, що його сірий комбінезон не такий вже й звичайний. За столами сиділи люди в різнокольоровому одязі. Велика група в червоному, кілька в жовтому, один чоловік в помаранчевому, більше нікого в сірому. Перша страва з липкої пасти, яку йому дали, знову заборчала в його шлунку. Йому не дозволялося їсти нічого іншого протягом шести годин, що робила аромат консервованих продуктів нестерпним. Він пам'ятав цю їжу, харчувався нею під час орієнтації. Тижні і тижні однієї тієї ж каші. Тепер це будуть місяці. Це будуть сотні років. Сер? Молодий чоловік кивнув Трою, проходячи повз нього до ліфтів. Трой думав, що впізнав його, але не був упевнений. Цей чоловік безсумнівно впізнав його. Чи то сірий комбінезон так виділявся. Перша зміна? Підійшов літній чоловік, худорлявий, з білим рідким волоссям, що оточувало його голову. Він тримав у руках під нос і посміхнувся Трою. Відкривши контейнер для сміття, він засунув туди весь піднос, а потім кинув його з гучним брязкотом. «Прийшов подивитися на краєвин?» – запитав чоловік. Трой кивнув. У кафетерії були тільки чоловіки. Тільки чоловіки. Вони пояснили, чому так безпечніше. Він намагався згадати, як чоловік зі старичими плямами на шкірі схрестив руки і став поруч із ним. Ніхто нікого не представляв. Трой замислився, чи мають імена менше значення під час цих коротких шестимісячних змін. Він дивився через шумні столи на величезний екран, що займав всю дальню стіну. Вирипилові низькі хмари висіли над полем розкиданих і понівичених уламків. Кілька металевих стовпів стирчали з землі і безживно звисали намети, і прапори давно зникли. Трой думав про щось, але не міг назвати це. Його шлунок стиснувся як кулак навколо пасти і гіркої пігулки. «Це буде моя друга зміна», – сказав чоловік. Трой ледь почув. Його сльозяві очі блукали по випалених пагорбах, сірих схилах, що піднімалися до темних і загрозливих хмар. Уламки, розкидані всюди, гнили. Наступна зміна або та, що після неї, і все це зникне. З вітальні, видно далі. Чоловік обернувся і вказав рукою вздовж стіни. Трой добре знав, про яку кімнату йдеться. Ця частина будівлі була йому знайома так, як цей чоловік навіть і не міг уявити. Ні, але дякую. заікнувся Трой. Він махнув чоловікові рукою. «Адаю, я бачив достатньо». Цікаві обличчя повернулися до своїх підносів, а балеканина поновилася. До неї долучилося дзенькання ложок і виделок, обметалеві миски та тарілки. Троє повернувся і пішов, не сказавши більше ні слова. Він залишив, за Він залишив за собою цей огидний краєвид, відвернувся від невимовної моторошності, що випромінював. Він поспішив до ліфтів. Коліни його тремтіли не тільки від довгого відпочинку. Йому потрібно було побути на самоті. Цього разу він не хотів, щоб хтось був поруч, не хотів, щоб співчутливі руки втішали його, поки він плакав.